Els ordinadors de butxaca a l'Educació Paco Riviera, coordinador de Palmcat. Comunicació virtual de Paco Riviera a la reunió del grup DIMM, a la UAB, el 22 d'octubre de 2003. En primer lloc, disculpeu-me que no pugui assistir personalment. Em sap greu perquè avui hi ha intervencions que m'interessen molt. Espero que algú me'n pugui fer cinc cèntims, en especial del Baila Pissarres Digital. Què ha canviat a l'informàtica de butxaca des de la meva darrera intervenció en aquest fòrum privilegiat? Moltes coses. Hi ha molts models nous d'ordinadors de butxaca, amb noves i interessants prestacions. Molta més memòria, molta més velocitat, pantalles més grans de més resolució, amb teclat o sense teclat, amb connexió sense fils a internet via radio, coneguda com a uiralés. Fins i tot podrem afegir una tarja de recepció de televisió. En definitiva ara podem tenir a la butxaca veritables estacions multimèdia, que poden reproduir amb certa qualitat, no solament àudio, sinó també vídeo, sense necessitat de carregar amb un carregàtil, que és com ara s'anomena el lloc que abans es coneixia com a portàtil i que trencava no solament la butxaca, sinó també l'esquena. I què ha passat amb els preus? Doncs que, a excepció de la gamma més alta, no han pujat gaire, perquè els models antics han baixat el preu i millorat les prestacions i el que és més important, s'ha allargat molt la gamma de models disponibles en models intermitjos que ens permeten tenir un preu raonable les prestacions que més ens interessen. És a dir, d'alguna manera s'han especialitzat, uns porten un miniteclat, altres no, uns porten càmera de fotos, altres Wi-Fi, altres bluetooth, altres telèfon mòbil, per cert, no diré la companyia, però ja hi ha una operadora de telèfons mòbils del nostre país que ofereix un terminal que és un veritable ordinador de butxaca, i no funciona amb el sistema operatiu de la companyia de Redmond, precisament. És un PalmTunes també doble a mi em sembla que això marcarà tota una tendència. També hi ha un nou portal en català, dedicat a les tecnologies, i als ordinadors de butxaca a l'educació, que es diu PalmCat amb una nova àrea per baixar aplicacions lliures i documents per a ordinadors de butxaca, classificada per categories, el que us convido a visitar, testar i participar. Respecte a la pregunta inevitable Palm o Pocket, simplement dir que el Pocket ens obliga a treballar amb Windows, potser per això l'han inventat mentre que el Palm ens permet triar entre Mac, Linux i Windows entre altres. Respecte a programari lliure, tal que tant se'n parla darrerament, i això afecta molt els ordinadors de butxaca, vull dir simplement que s'està imposant la creença de que les eines bàsiques d'accés a la informació són un bé públic, com la ciència i el coneixement ho han estat durant segles. La humanitat no ha progressat ni gràcies als sacerdots egipcis que es guardaven els seus coneixements sobre astronomia i els feien servir per amenaçar la població amb eclipsis de sol, ni gràcies a companyies que com Microsoft ens imposen la seva prepotència. Si esteu interessats sobre aquesta reflexió, trobareu diversos articles molt interessants a la pàgina de Palmcat i a la de Subcatalà. CC, Paco Riviera, 2003 es garanteix el permís per a copiar i distribuir aquest document complet en qualsevol mitjà si es fa de manera literal i es manté aquesta nota. Palmcat.